21. fejezet Három hét telt el a műtét óta, és már a falat kaparom. A kötések lekerültek rólam, eltávolították a varratokat, de a duzzadás nem akar elmúlni. Naponta százszor belenézek a tükörbe, arra várok, hogy javuljon a helyzet, hogy végre meglássam a puffadás és duzzanat mögött megszarcát. A sebészeti tím tagjai rendszeresen bejönnek hozzám, hogy elmondják, milyen remekül nézek ki, de unom már ezeket az embereket. Nem tudok rágni, nem tudok enni, öt percnél hosszabb ideig nem tudok járni, úgyhogy javarészt kerekes székben közlekedem. Mozdulataim lassúak, előre meg kell terveznem mindet, mert különben még felszakad egy öltés Max Reed Baldwin művészi módon megszabott arcán. A napokat számolom, és gyakran gondolok arra, hogy megint börtönben vagyok. Múlnak a hetek, és a duzzanat lassan lelohad. Lehet szerelmes egy olyan nőbe, akihez még soha sem értél hozzá? Sikerült meggyőznöm magamat, hogy a válasz igen. Vanessa a hívják. Förzbergben találkoztam vele, a beszélgető helyiségben, egy hideg téli szombat reggelen. Valójában nem is mondhatnám, hogy találkoztam vele, de akkor láttam először. A fivéréhez jött, egy olyan fickóhoz, akit ismertem és kedveltem. Később egy másik beszélő során megismerkedtünk, de nem érhettünk egymáshoz. Leveleket írtam neki, ő megválaszolt néhányra, de fájdalmasan nyilvánvalóvá vált, legalábbis számomra, hogy nem viszonozza olyan szenvedélyesen az érzelmeimet, ahogy reméltem. Jobb, ha belesem gondolok, hány órát töltöttem azzal, hogy erről a nőről fantáziáltam. Az elmúlt két évben azonban nagy fordulatot vett az életünk, és most elég bátorságot érzek, hogy újra felvegyem vele a kapcsolatot. Új legjobb barátom, Petszörhoff, tájékoztat, hogy amíg Fort vagyok, nem küldhetek és nem fogadhatok levelet, de azért én írok egyet. Napokig dolgozom rajta, Alakítgatom, formálom, így is megy az idő. Kitárom a lelkemet Vanessa előtt, és lényegében könyörgök neki, hogy találkozzon velem. Majd később megtalálom a módját, hogy elküldjem neki. Itt van Szörhoff, eljött, hogy elvigyen. Sietősen távozunk Fort Carsonból, és Denverbe hajtunk, ahol felszállunk egy Atlantába tartó gépre. Bézbó sapkát viselek, meg nagy napszemüveget és egy lélek sem néz rám kíváncsi pillantással. Kicsit györtölődöm. A turista osztályon zsúfolódunk be egymás mellé Pettel, nem az első osztályon utazunk. Pet azt mondja, a kongresszus minden területen visszafogja a kiadásokat. Megeszem egy zacskó mazsolát, kólával leöblítem, aztán munkához látunk. Pet kinyit egy gyönyörű kis dossziét, amelyben fantasztikus dolgok vannak, Virginiai bírói határozat, mely szerint a nevem hivatalosan Max Reed Baldwinra változott. Új társadalombiztosítási biztosítási kártya, amelyet ugyanannak a fickónak a nevére állítottak ki. Születési anyakönyvi kivonat, amely azt igazolja, hogy Memphisben születtem, olyan szülőktől, akikről sohasem hallottam. Floridai jogosítvány, hamis fényképpel, amelyet az orvosaim készítettek számítógéppel még a műtét előtt. Annyira igazinak néz ki, hogy még én sem veszem észre, hogy hamis. Pett elmondja, hogy úgy egy hónapon belül kapok újat, amikorra végre összeáll az arcom. Ugyanez vonatkozik az útlevére is. Kitöltök egy víza és egy American Express kártyaigénylőt. Pat javaslatára egy ideje már gyakorlok, hogy kicsit elváltoztassam a kézírásomat. Macska kaparás lett, de nem sokkal rosszabb, mint a régi. Max aláír egy fél évre szóló szerződést. Lakást bérel egy hálószobával, Neptune Beach-en néhány kilométernyire keletre Jacksonville-től. Továbbá folyószámlát nyit a Suncoast Bankban. Pet arról tájékoztat, hogy a banknak van egy fiókja három utcányira a lakástól. A nyomra vezetői jutalom összegét, vagyis a 150 ezer dollárt, majd átutalják a számlára, amint a bank megnyitotta. Attól fogva azt csinálok a pénzzel, amit akarok. Mivel ilyen sok pénzzel indulok, úgy érzem nem nagyon lesz szükségem a hatóságok segítségére. Pet elmondja, hogy az adóhivatal adómentességet biztosít nekem az összegre, továbbá a rendelkezésemre áll majd egy könyvelő, aki ismeri az összes kódot, amelyet az adóhivatal, illetve a rendőrbírók használnak. Átad nekem 3000 dollárt egy borítékban, az induláshoz ennyi elég lesz, mondja. Váltunk néhány szót az autóbérlés és az autóvásárlás előnyeiről és hátrányairól. Pet azt magyarázza, hogy leasingbe venni könnyebb, és a hitelminősítésemet is javítja. Átnyújt egy kétoldalas összefoglalót, meg Boldvin életéről, leginkább olyan, mint egy nekrológ. Szülők, testvérek, tanulmányok, munkahelyek. Nagy érdeklődéssel olvasom, hogy életem nagy részét seattle töltöttem. Kétszer váltam, gyerekem nincs. Azért megyek Floridába, mert így lehetek a lehető legmesszebb a második feleségemtől. Fontos, hogy minden apró részletet bemagoljak, s aztán majd kitartsak mellettük. Az elmúlt években munkaviszonyban álltam, kizárólag kormányügynökségeknél dolgoztam, és van hitelminősítésem. Ami a munkát illeti két lehetőségem van. Dolgozhatók beszerzői munkakörben, a Mayport haditengerészeti támaszponton, néhány kilométerre északra a Neptun Beach-től, évi 48 ezer dolláros fizetésért, de két hónapos képzésen kell részt vennem. Vagy pedig számlakezelő lehetek a veteránügyi hivatalban, szintén évi 48 ezer dollárért. Az a legjobb, ha legalább az első néhány évben szövetségi alkalmazott leszek. De persze ez az én életem. Mondja el, Pet, vagy tizedszer. És azt csinálok vele, amit akarok. Korlátok csak bizonyos múltbéli ügyek miatt vannak. Már kezdek kicsit fáradni, mintha túl sok lenne mindez egyszerre. De ekkor Pet az oktatáskájába nyúl, és előhúzza a játékszereket. Az első egy épül iPad, Max névre regisztrálva kedves ajándék a kormányzattól. Könyvtáros lévén Malcolm hozzáférhetett komputerekhez, de az internethez nem, és keményen dolgoztam, hogy a lehető legjobban karban számítógépes tudásomat. De ez a kütyű akkor is sok nekem. Egy teljes órát töltünk azzal, hogy a használatát tanulom. Mire teljesen kimerülök, Pet előkap egy iPhone-t. Az övé, nem az enyém. Ugyanis előbb szolgáltatót kell majd választanom, azután pedig telefont vásárolnom magamnak, de PET most megmutatja, hogyan működik ez a fantasztikus szerkezet. Mire a gépünk leszáll, még nem sikerült mindent elmondania. Az Atlantai repülőtéren találok egy számítógépboltot, elütök egy órát azzal, hogy a különböző masinákat tanulmányozom. Boldogulásom kulcsa a technológia, Eltökélt szándékom alaposan megismerni a legújabb készülékeket, módszereket. Mielőtt eljönnék Atlantából, póstára adom a levelet Vanessa jangnak. nak Válasz címet nem adtam meg. Sötétedés után érünk földet Jacksonville-ben, kocsit bérlünk, aztán 30 kilométert autózunk a parton. Atlantic Beach, Neptune Beach, Jacksonville Beach, Lehetetlen megállapítani, hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik. Nagyon menő, divatos környék, egymás mellett sorakoznak a csinos kisházak. Némelyiknek állandó lakója van, de olyan is akad, amelyet bérbe adnak. Óceára néző kisebb szállodák és modern bérházak is állnak itt. Már nem is emlékszem arra az zacskó mazsolára, amit ebédre megettem, farkaséhesek vagyunk mindketten. Egy bevásárló központ mellett egy utcányira a víztől találunk egy éttermet, ahol tengerjeledeleket lehet enni. Ostrigát és rákot tömünk magunkba. A bárpultnál fiatalok vannak. Sok-sok nap barnitott lábú csinos lány, és bár igyekszem uralkodni magamon, úgy bámulom őket, hogy mindjárt kiesik a szemem. Egyelőre csak fehéreket látok, és azon merengek, vajon kirívok-e a tömegből. Jacksonville-ben és környékén egymillió ember él, és 18 százalékuk fekete. Pat azért úgy véli, a bőröm színe nem fog problémákat okozni. Megpróbálom elmagyarázni neki, milyen feketének lenni egy fehér világban, de megint csak rá kell jönnöm, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet egyetlen vacsor alatt kitárgyalni, sőt, talán hosszú évek alatt sem. Témát változtatok, és a tanúvédelmi programról teszek fel kérdéseket. Pat virginia Virginiában dolgozik, és hamarosan hazamegy. Egy másik rendőr bíró lesz a kapcsolatom, az összekötőm, és ez az illető semmilyen módon nem próbál majd megfigyelés alatt tartani. Ez a férfi vagy nő mindig a közelben lesz, ha valami probléma támadna, vagy baj lenne. Mint megtudom, a kapcsolatom más személyekkel is foglalkozik. Ha bármi jele lenne annak, hogy valami nincs rendjén, nyomban átköltöztetnek egy másik helyre, de a megnyugtatásomra Pet rögvest hozzáteszi, ritkán kerül sor erre. Mi kell a rossz fiúknak, hogy megtaláljanak? Pet azt feleli, nem tudja, mert még nem történt ilyen. Kicsit azért erősködöm. Biztosan volt már úgy, hogy át kellett költöztetniük valakit. Én ugyan még nem vettem részt ilyesmiben, de igen, volt már rá példa. Tudomásom szerint, és már tíz éve foglalkozom informátorokkal, komoly fenyegetést még egyikük sem kapott. De hallottam két, talán három olyan emberről, akik biztosak voltak benne, hogy megtalálták őket. Költözni akartak, jöttünk mi, ők meg újra eltűntek. Förzbörkben érthető okokból sem a jogi, sem az általános könyvtár nem kínált olyan könyveket, amelyek a tanúvédelemmel foglalkoznak, Úgyhogy meglehetősen szerény a tudásom ebben a tárgyban, de azt tudom, hogy a program nem tökéletes. Az égvilágon semmi gond, probléma sem akadt? Nehéz elhinni. Nem mondtam, hogy a rendszer hibátlanul működik. Van egy nagyszerű történet, vagy 30 évvel ezelőttről, manapság már igazi legenda. Volt egy komoly mafiózó informátorunk, aki rendesen dalolt a családról, Minek következtében néhány nagy kutyát lekapcsoltak. Ez volt minden idők egyik legnagyobb fogása az FBI-nál. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a fickónak a feje célkeresztben volt. Elvittük messzire. Eldugtuk, aztán eltelt néhány év. Postai ellenőrként dolgozott egy 50 ezer lelket számláló kisvárosban. Tökéletes álca, de hát a pali profi bűnöző volt. Gengszternek született, és persze nem bírt magával. Nyitott egy használt autókereskedést, aztán még egyet. Beszállt a zálogháziparba, lopott holmikat vett át orgazdaként, és addig szorgoskodott, míg el nem jutott a Marihuána kereskedelemhez. Mi tudtuk, hogy ő kicsoda, de az FBI nem. Amikor vád alá helyezték, felhívta az összekötőjét, hogy óvadék ellenében vigye ki. Az összekötő bejött, ahogy mindenki más is, amint az ügy egyre feljebb került míg végül eljutott egészen az FBI igazgatójáig. Őrült rohangászás kezdődött, hogy kihozzák a fickót a börtönből, és átvigyék egy másik városba. Itt-ott fenyegetések hangzottak el, alkuk köttettek, bíróknál könyörögtünk, és végül elvetették az ellene felhozott vádakat, de csak egy hajszálon múlott. Úgyhogy ne fogjon megint pénzmosásba. Ezt a megjegyzését viccesnek szánta. Sosem foglalkoztam pénzmosással. Közlöm vele mosolytalan arccal. Bocs. Végzünk az édességgel, és elindulunk új otthonom felé. A parton szorosan egymás mellett meredező négy toronyház egyikében van, a hetedik emeleten, mellettük, előttük teniszpályák, uszómedencék. Pettől megtudom, hogy a legtöbb lakást bérlik, de van néhány állandó lakó is. Én fél évre érkeztem ide, aztán majd dönthetek. Bútorozott lakás egy hálószobával, a konyha és a nappali egyben van, áll benne egy szép kanapé meg karosszékek, luxusról nincs szó, de nem mondhatnám, hogy olcsó a berendezés. Miután Pet elmegy, kilépek a parányi erkére, és a holdat bámulom az óceán fölött. Beszívom a sós levegőt, és hallgatom, ahogy a hullámok lágyan kigördülnek a partra. A szabadság káprázatos, leírhatatlan érzés. Elfelejtettem behúzni a függönyt, és vakító napfényre ébredek. Ez az első igazi reggelem szabad emberként, akire nem felügyelnek, és alig várom már, hogy homokot érezzek a talpam alatt. Van néhány hozzám hasonló korán kelő a parton. Gyorsan összekészülök, és lemegyek. Arcomat nagy részt elrejti a sapka, meg a napszemüveg. Senki sem veszi észre. Senki sem foglalkozik velem. Akik céltalanul bóklásznak a parton, elmerülnek a saját kis világukban, és velem pontosan ugyanez történik. Nincs családom, nincs munkám, nincsenek kötelezettségeim, és nincs múltam. Max vadonatúj életet kezd. Petszörhov délben érkezik. Lejön hozzám a partra, is ebédre megeszünk egy-egy szendvicset. Azután autóval elvisz a méport haditengerészeti támaszpontra, ahol előre megbeszélt időpontban vár egy orvos, aki ismeri a körülményeket. Az arcom szépen gyógyul, nincsenek komplikációk. Két hét múlva majd vissza kell jönnöm egy újabb vizsgálatra. Ezt követően a Szánkóz bankba megyünk, abba a fiókba, amelyik a lakás közelében van, és ahogy közeledünk, Pet felkészít, mire számítsak. Nem fog bejönni velem, mert fontos, hogy magam nyissam meg a számlát. A bankban senki sem ismeri a helyzetet, szigorúan tilos őket is bevonni. Max Baldwin egyelőre nem dolgozik, és azt fontolgatja, hogy ide költözik valahová a környékre. Bankszámlát akar nyitni, amelyen majd elhelyez 1000 dollárt. Amikor a számla már él, Max visszamegy a bankba, és megkap minden adatot, instrukciót, amely ahhoz szükséges, hogy utalásokat tudjon fogadni. Oda bent a Bájos Gretchen Hitlerhez irányítanak. Egy negyven körüli festett szőkéhez, aki jól láthatóan túl sok időt töltött a napon. Kis íróasztal mögöttül egy szűk, fülkeszerű helyiségben, és nincs rajta egy gyűrű. Nem sejtheti, hogy több mint öt éve ő az első nő, akivel kettesben vagyok. Nagyon igyekszem. Próbálom összekapni magamat, de hiába. Mindenféle illetlen gondolatok cikáznak át az agyamon. De az is lehet, hogy nem illetlen, hanem természetes gondolatok. Grécsen igazi locsi fecsi, és a közelében, ha csak átmenetileg is, én is az vagyok. Gyorsan végzünk a papírmunkával, nagy büszkeséggel adok meg egy igazi lakcímet. Leteszek ezer dollárt készpénzben. Grécsen ad nekem néhány banki csekket, és ígéri, hogy postán küld majd még többet. Miután a hivatalos ügyek végére érünk, folytatjuk a beszélgetést. Átnyújtja a névjegyét, és azt mondja, hogy segít, amiben tud. Megígérem neki, hogy felhívom, amint lesz mobiltelefonom. A banknak szüksége van egy telefonszámra. Majdnem meghívom vacsorázni, főleg azért, mert szinte biztos vagyok benne, hogy igent mondana. De végül bölcsen elállok az ötlettől. Rengeteg idő lesz majd később ilyesmire amikor már kicsit otthonosabban mozgok új környezetemben, és remélhetőleg kellemesebb látványt nyújt az arcom. 24 éves voltam, amikor megkértem Dion kezét, és attól a pillanattól fogva egészen addig a napig, amíg elítéltek és őrizetbe vettek, hűséges voltam hozzá. Egyszer majdnem félreléptem egy ismerősöm feleségével, de mindketten arra jutottunk, hogy egészen biztosan nagyon csúnya vége lenne a dolognak. Kisvárosi ügyvédként sok vállást láthattam közelről, és nem győztem csodálkozni, hogy a férfiak milyen szörnyűséges módon képesek tönkretenni az életüket, szétverni a családjukat, csak mert nem tudnak ellenállni a kísértésnek. Egy gyors numera, aztán egy könnyed kis románc, utána valami komolyabb, és mire észbe kapnak, ott vannak a bíróságon, a földbe döngölik őket, elveszik tőlük a gyerekeiket, a pénzükkel együtt. Az igazság az, hogy imádtam a feleségemet, és mindent megkaptam otthon az ágyban. Az igazság másik fele, hogy sohasem képzeltem olyan férfinak magamat, aki után bolondulnak a nők. Dion előtt volt néhány barátnőm, élveztem a kötöttségek nélküli életet, de sosem ugráltam egyik ágyból a másikba. Most 43 évesen és egyedülállóként határozottan az az érzésem, hogy rengeteg olyan korombeli nő van, aki társat keres. Erős a késztetés, hogy lépjek, cselekedjek, de tudom, hogy minden mozdulatomat előre meg kell terveznem. Jó leső érzéssel jövök el a bankból, sikerrel elintéztem valamit. Végrehajtottam titkos létezésem első küldetését. Pet az autóban vár, és amikor beülök, azt kérdezi. Nos, nem volt semmi gond. Mi tartott ilyen sokáig? A személyi bankárom egy csinos lány, és rám vetette magát. Máskor is voltak ilyen problémái? Nem nevezném problémának, de igen, a nők vonzódnak hozzám. Légycsapóval kellett mindig elhajtanom őket. Csak így tovább. Sok derék férfi bukását okozták már. Ó, ezek szerint szakértő a témában? Egyáltalán nem. Most hová megyünk? Vásárolni. Szeretnék szép ruhákat. Keresünk egy férfi ruhaboltot, ahol elköltök 800 dollárt, hogy felfrissítsem kicsit a ruhatáramot. Pet most is a kocsiban vár. Arra jutottunk, hogy két, a 40-es évei elején járó férfi, egy fehér meg egy fekete, valószínűleg némi feltűnést keltene, ha együtt vásárolna. Én meg azon vagyok, hogy a lehető legkisebb feltűnést keltsem. Ezután Pet elvisz egy mobiltelefon üzletbe, ahol vásárolok egy iPhone-t. Ott van a zsebemben, és ettől végre igazi amerikainak érzem magam, kapcsolatban vagyok a világgal. A következő két napban elintézünk néhány apróságot, szép, lassan mindent elrendezünk megszéletében. Kitöltöm az első csekkemet, az autóleasing cég nevére szól, és egy használt Audi A4-es kabrióban távozom amely a teljes körű biztosítással együtt havi 400 dollár ért az enyém a következő egy évre. Most, hogy már önállóan tudok közlekedni, és kezdünk egymás idegeire menni pettel, arról kezd beszélni, hogy hamarosan elmegy. Készen állok a függetlenségre, készen állok az új életre. Újra felkeresem Grécsent, hogy tájékozódjam az utalást illetően. Elmondom neki, hogy jelentősebb összeget várok. Pat mindent elintézett már a feletteseivel, és a nyomravezetői jutalom összege a 150 ezer dollár útnak indult egy titkos számláról a Suncoast Természetesnek tűnik a feltételezés, hogy az átutalásban közreműködő összes érintett megteszi a szükséges óvintézkedéseket. Nem is sejtem, hogy valahol valakik figyelik az átutalást.